Most beteszek ide néhány történetet, amik szerintem magukért beszélnek. Talán nem is kell kommentálnunk, mert a reziliencia és a humor csillog bennük. Mit szólsz? Rendben, elolvassuk, aztán meglátjuk, eszünkbe jut-e róluk valami. Redin, Hodzsa A mecsetbe várták a Hodzsát, hogy elimádkozza az aznapi imádságokat. Jó kedvükben voltak a hívők, és meg akarták tréfálni a Hodzsát. Ha majd beteszi ide a lábát, és üdvözöl bennünket, ne köszönjünk neki vissza, volt a közös megállapodásuk. Vajon mit szól majd a hodzsa? Rövidesen meg is jön a hodzsa, és amint köszönti a hívőit, senki se köszön neki vissza. Szétnéz közöttük, és mintha nem is látná őket, így szól maga magának. Úgy látszik, senki se jött ma a templomba, egy magamba maradtam, szólt, és magukra hagyta őket. Fürdőbe ment egyszer a hodzsa, de alig, hogy ügyet vetettek rá. Törölközőt piszkosat adnak neki, fürdőruhát meg rongyosat. Nem szól a hodzsa egy szót se, hanem amint kilép a fürdőből, öt darab ezüstöt tesz rá a tükörlapjára. lapjára. Így szokás a fürdőben fizetni. Ennyi sok pénzt még a gazdagok is alig, hogy adnak. Csodálkoznak is a fürdőszolgák, de nagyon. Egy hét múlva megint eljön a hodzsa. Meg is becsülik ezúttal, alig találják a helyét. A hodzsa megint nem szól semmit, hanem amint kilép a fürdőből, egy részpénzt tesz a tükörre. Csodálkoznak a kiszolgálók, és szóba hozzák a részpénzt, a semmi valót. Az felelte nekik a hodzsa. A mai részpénz a múlt heti fürdőért jár, a múltkori ötezüst pedig a mai fürdőzésért. Noszredin Hodzsa minden vasárnap egy szamarat vitt a vásárba, és nagyon olcsón árulta. Az ára mindig jóval a konkurenciái alatt volt. Egy napon így szólt neki a gazdag szamárkereskedő. Hogy tudod ilyen olcsón adni a szamarad? Én a parasztoktól lopom a szalmát. A szolgáimnak megparancsolom, hogy gondoskodjanak a szamáról, és azért nem adok nekik fizetséget. És még így is a te áraid olcsóbbak, mint az enyémek. Én ezt nem értem, mondta. Mire a hodzsa? Ez igen egyszerű és világos, hiszen te eledelt és munkaerőt lopsz, én meg kizárólag szamarat lopok, mondta. Redin Hogysát ax ehir kádiának nevezték. Egy nap két férfi érkezett hozzá, akik arra kérték tegyen igazságot köztük. A Hodja először a panaszost hallgatta meg. Igazad van, Mondta, miután az befejezte a mondani valóját. Ezután a hodzsa meghallgatta a másik felet is. Igazad van, mondta neki is. A szobában mindenki zavarba jött. Az egyik megfigyelő még fel is szólalt. Kádi, úram, kezdte, te mindkét féllel egyetértettél. Azzal, hogy mindkettőjüknek igazat adtál, nem lett eldöntve a vita. Naszreddin hodzsa elgondolkodott egy pillanatra, majd így szólt. Neked is igazad van. Zen történetek Hakuin zen mestert a tiszta életéért csodálták a szomszédjai. A közelében lakott egy gyönyörűséges japán lány, kinek szülei bolt tulajdonosai voltak. Hirtelen minden figyelmeztetés nélkül a szülők észrevették, hogy leányok kisbabát vár. Szörnyen megdőhöttek, de a lány nem volt hajlandó elárulni, ki a gyermeke apja. Majd hosszas faggatás után végre kimondta a nevét. Hakuin az. A szülők dühösen elmentek a mesterhez, aki csak ennyit kérdezett. Valóban? Miután a kisbaba megszületett, elvitték Hakuinhoz. A mester addigra elvesztette jó hírét, ami egyáltalán nem bosszantotta, és a gyermeknek jó gondját viselte a szomszédjaitól szerzett tejet és minden mást, amire a kicsinek szüksége volt. Egy évvel később a leány anya győtrő hallgatását megtörve bevallott a szüleinek az igazat. A gyermek igazi apja egy fiatal férfi volt, aki a halpiacon dolgozott. A leány apja és anyja nyomban elmentek Hákóinhoz, hogy bocsánatát kérjék. Hosszasan mentegetőztek és visszakérték a gyermeket. Hakuin beleegyezett, és a kicsit átadva mindössze ennyit kérdezett. Valóban? A Meiji korszak elején élt egy híres birkózó, akit Onaminak, terebélyes hullámoknak hívtak. Onamin mérhetetlenül erős volt, és ismerte a birkózás művészetét. Amikor zárt körben birkózott, még a tanítóját is megverte. De ahogy közönség elé lépett, olyan bátortalan lett, hogy még a saját tanítványai is földhöz vágták. Onami úgy érezte, hogy egy zenmester segítségét kell kérnie. Hakuyu, a vándor tanító egy közeli kis templomban szállt meg, ezért Onami elment hozzá, hogy elmesélje neki bánatát. Szóval terebélyes hullámok a neved. Maradj itt a templomban éjszakára tanácsolta neki a tanító. Képzeld el azt, hogy hatalmas hullám vagy, nem pedig ijedős birkózó. Te vagy a terebélyes hullám, amely elsöpör és elnyel mindent, ami az útjába kerül. Cselekedj így, és akkor te leszel az ország legjobb birkózója. A tanító visszavonult. Onami leült meditációba, és megpróbálta elképzelni magát, mint hullám, Kavarogtak a gondolatok a fejében. Majd fokozatosan érezni kezdte a hullámokat, amelyek az éjszaka folyamán egyre nagyobbak és nagyobbak lettek. Elsöpörték a virágokat a vázákban, még a szentély butháját is elöntötték. Hajnal előtt a templom már nem volt egyéb, csak egy határtalan tenger áradása és apadása. Reggel a tanító Onamit meditációban találta, bágyat mosoly el az arcán. Megveregette a vállát. Most már semmi sem háborgathat téged, mondta a tanító. Lám, te vagy a terebélyes hullám, mely elsöpör mindent az útjából. Onami aznap elindult egy birkózó versenyen, amit megnyert. Többé nem akad senki sem Japánban, aki legyőzte őt. Riokán Zemmester egyszerű életet élt kicsinke kunyhójában a hegy lábánál. Az egyik éjszaka egy tolvaj tört be a kunyhóba, felforgatta, de nem talált semmit, amit ellophatott volna. Ryokan éppen visszatért és elcsípte a tolvajt. Bizonyosan hosszú utat kellett megtenned, hogy láthass engem, mondta Ryokan a csavargónak. Nem térhetsz vissza üres kézzel. Kérlek, fogadd el a ruhámat ajándékba. A tolvaj elképett, fogta a ruhát és elsomfordált a holdban gyönyörködve mesztelenül ült. Szegény ember, merengett az emmester, bárcsak neki adhattam volna ezt a gyönyörű holdat is. Egy napon Tanzan és Ekidó együtt lépkedtek a sáros úton szakadó esőben. Az egyik kanyarnál megláttak egy bájos leányt, aki sejemből készült kimonót és széles sejemövet viselt. A leány képtelen volt átjutni a sáros út túloldalára. – Gyere, leányom! – szólította meg Tánzán. Korjaiba kapta a leányt, és átvitte a sártengeren. Ekidó egészen estig hallgatott. Mikor elérték a templomot, ahol megszálltak, feldőszülten így korholt a Tánzánt. – Mi szerzetesek nem megyünk nők közelébe! – Kerüljük a fiatal és bájos leányokat, mert veszélyesek. Miért tetted ezt? Én ott hagytam a leányt. Te még mindig cipeled? kérdezte Tánzan. Szólyán Sákú az első zen tanító, aki az Egyesült államokból látogatott, azt mondta: Szívem tűzben ég, de a szemem olyan hideg, mint a kihűlt hamu. Szólyán Shaku a következő szabályok szerint élte minden napjait: Egy. Reggel mielőtt felöltözöl, gyújts meg egy füstölőt, és ülj le meditációba. 2. Az előírt órában térj nyugovóra. Étkezz az előírt napszakokban, egyél mértéktartással, és soha se keres az evésben kielégülést. 3. Amikor vendéget fogadsz, légy olyan, mintha egyedül lennél. Amikor egyedül vagy, légy olyan, mintha társaságban lennél. 4. Figyelj arra, mit beszélsz, és amit kimondtál, az vidd át a gyakorlatba. 5. Amikor alkalom adódik, ne szalazd el, de gondold át kétszer, mielőtt cselekszel. 6. Ne bánkódj a múlton, inkább tekints a jövőbe. 7. Viselkedj hősként, szeres gyermekként. 8. Mikor nyugovóra térsz, Aludj úgy, mintha végső álomra hajtan át fejed. Mikor felébredsz, tüstént ugor ki az ágyadból, mintha régi cipődet dobnád sútba. Na, én meg rábukkantam valakire, akit úgy hívnak Sándor György. A humoralista. Olyanokat mond, becsaptam az ajtót, de azt mondtam, neki nyitva van. Meg a leghatásosabb fogyókúra, ha az ételt egyenesen a vécébe öntjük. Rómában a papinőtlenség apáról fiúra száll. Hatalmas teményen van, amit csak úgy elszórva tartok a világ tengerpartjain. Talán már láttad? Ha tolvaj csókol meg, számold meg a fogaidat. Ezek nagyon frappáns dolgok. Ami nekem ezekben mindben benne van, ennek az embernek a humorában, a naszredim meg zen az valamiféle szabadság. Arra emlékeztetnek, hogy a reziliencia függ attól a szabadságtól, amit az ember megmer szerezni magának. Van egy ilyen törvény, hogy egy bizonyos helyzetben az uralkodik, akinek a legtöbb szabadsága van. Például, ha páciens vagyok egy elmegyógyintézet zárt osztályán, akkor ott nekem több a szabadságom, mint az ápolóknak vagy a gondozóknak. Például leköphetek egy gondozót, de a gondozó nem köphet le engem. Elővehetem a faszomat és játszhatok vele, míg a gondozó nem teheti meg. Ugyanez van a családban meg az iskolában is. Tulajdonképpen azok a gyerekek, akiket rossz gyerekeknek hívnak, uralkodnak, mert rájöttek, hogy több szabadságok van, mint a szüleiknek vagy a tanáraiknak. A gyerek mindenfélét csinálhat, a tanár meg nem, a szülő sem. Egy olyan családban, ahol ez mondjuk sokszor előfordul, az én intervencióm mindössze annyiból áll, hogy azt mondom, valakinek egy ilyen szervezetben el kell vállalnia a szörnyetek szerepét. Azért, hogy ne a gyerek legyen a szörnyetek. Egy felnőtt jobban elbírja a szörnyetek szerepét, mint egy gyerek. Tehát sokkal jobb, ha a felnőttnek van több szabadsága, mint a gyereknek. De manapság a felnőttek nem mernek élni a szabadságokkal. Például 8 órakor el kell indulniuk otthonról, és mondom a gyereknek, hogy öltözzön fel. De ha a gyereknek abszolút szabadsága van, meg sem rebbennek a szempillái, és azért is pizsamában marad. Akkor a felnőttnek valahogy még ennél is több szabadsága kell, hogy legyen. Nekem is volt ilyen tapasztalatom, amikor a gyerekeim kicsik voltak. Iskolába kellett menni, de nem voltak hajlandók a pizsamájuk helyett a ruhájukba bújni. Szóltam egyszer, kétszer, háromszor és semmi. Akkor a hónom alá kaptam őket, egyiket az egyik, másikat a másik oldalra, és úgy, ahogy voltak, betettem őket az autóba, és indultunk az iskolába. Pizsamában? Hát, ha nem öltöznek fel, akkor menjenek pizsamában, gondoltam. Persze nagyon megijedtek, szörnyetek dolog volt, amit tettem, de végül megkönnyörültem rajtuk, és oda dobtam a hátsó ülésre a ruháikat. Öt perc alatt gyönyörűen felöltöztek, mielőtt kitettem volna őket az iskolánál. Néha, ha olyasmit csináltak, ami engem zavart, volt egy nagy vízipisztolyom, és rájuk lőttem vízzel. Úgyhogy eláztak, csúron vizesek lettek. Hát az ilyesmit nem kellett túl sokszor megismételni. A következő napon, amikor azt mondta, nyolcra kész kell lenniük, láss csodát, elkészültek. Mert tudták, hogy én nem fogok beszarni. Nem csak ők tudnak engem meglepni, hanem bármit csinálnak, én még jobban meg tudom lepni őket. És ha nem akarják a meglepetéseimet, hát akkor ne lepjenek meg engem se. Ez szerintem működik. Nekem ugyanez van Sándor György humorában, vagy az idézett történetekben. Van bennük valamiféle szabadság, amin elmosolyodunk, ami meglepő. Például abban a sztoriban, amikor rosszul bánnak valakivel, aki fürdőbe megy. Piszkos, rongyos törölközőt és gatyát adnak neki, ő pedig öt ezüstöt hagy borra valónak. És mást egy szót sem szól. A következő alkalommal pedig egy pici darab rezet ad, pedig már nagyon jól bánnak vele, mert emlékeznek, mennyi pénzt adott legutóbb. És akkor még ők vannak meglepve, miért kaptak csak egy értéktelen részpénzt, mire azt feleli a férfi, hogy a múltkor fizetett a maiért és ma a múltkori szolgáltatásért. Hát ez nem szól másról, mint hogy nem adta fel a szabadságát. A dolognak nincs vége, amikor az emberek általában azt hiszik, hogy vége lesz. A történetben szerintem az is érdekes, hogy egy újabb lehetőséget mutat fel arra az esetre, ha valami probléma van. Nem csak az adódhat, hogy az ember konfrontálódik, vagy menekül, vagy segítséget kér, mert ő itt egyiket sem csinálja. Helyette valami nagyon vicceset tesz. Nem valhézik azért, mert rosszul bántak vele, nem megy másik fürdőbe, nem panaszolja be őket az igazgatónál, hanem talál egy negyedik megoldást. Szerintem ez nem egy új megoldás. Én azt mondom, akkor tudjuk feldolgozni a stresszt, ha hatékonyan harcolunk, konfrontálódunk, hatékonyan menekülünk, vagy valaki hatékonyan megvéd minket. Én ezt a stratégiát, ha vicces is, nagyon hatékony küzdelemhez sorolnám. Tehát ez szerinted konfrontáció? Igen. Naszredin konfrontálódik. Egyértelmű, hogy jön az impulzus, de átalakítja. És nem azonnal konfrontálódik, hanem akkor, amikor ő akar. Nem akkor, amikor kényszerítve van rá a másik hülyesége miatt. A konfrontálódást általában én úgy értem, hogy akkor valakinek győznie kell, de itt tulajdonképpen senki nem győzött, és nem is vesztett. Mert igazságtétel történt. Tehát a rossz bánásmódért a kevés pénz járt, a jó bánásmódért a sok pénz. Az ilyen szempontból irreleváns, hogy ők másra számítottak. Ő is másra számított, amikor először oda ment. Végül is kiegyenlítődött a dolog. Tehát senki nem győzött le senkit, hanem igazságtétel történt, és mindenki mosolyogva távozhat. Szerintem azok sem haragudtak, akik részpénzt kaptak, hiszen előtte már megkapták az ezüstöket. Én egy kicsit másképp látom. Nem igazságtételnek gondolom, ez eszembe se jutott, hanem leckének, hogy ugyanez többé ne forduljon elő. A stressz redukciója a hosszú élettitka. Az a cél, hogy a stressz ne zavarjon, és nagyon hatékonynak kell lenni, ha azt akarom, hagyd abba, amivel stresszelsz engem. Hogy ne csinál többé. Nem hatékony a dolog, ha ezerszer el kell ismételnem. De ezekben a történetekben senki sem mond ezerszer semmit. Én sem mondtam a gyerekeimnek ezerszer, hogy öltözzenek fel, legyenek készen, hanem tettem valamit, ami után már nem stresszeltek engem. Nem csinálták azt, ami nekem rossz volt. Valószínűleg, remélhetőleg, ha a történtek utána hodzsa fürdőbe megy, többé nem adnak neki rongyokat, és nem kell ezért sokat vagy keveset fizetnie. Tehát valami megjavul. Ezekben a történetekben mindig megjavul valami, többnyire legalábbis. A tolvajos történetben szintén ott van a szabadság. Mert az impulzus az, hogy meg kell büntetni azt, aki lopni próbál. De lehetséges, hogy a történetbeli stratégia hatékonyabb annyiban, hogy a rablónak megáll az esze egy pillanatra, és talán elszégyeli magát azért, mert az utolsó ingemet is odaadom neki, én meg ott maradok mesztelenül. Lehet, hogy erre abba hagyja a rablást. De az biztos, hogy én viszont a magammal való kapcsolatomban nem érzem magam kifosztva, sőt bőkezű vagyok. Ha tudnám, még a holdat is odaadnám neki. Ez az ember tényleg a lévinászi etikát testesíti meg, a másik mindig előttem van. Ha a másiknak szüksége van valamire, akkor mindent odadok neki. Ez is egyfajta felülkerekedés, és nincs stressz. A reziliencia az, ha úszom a stresszben, de nem fulladok bele, és ezt a szabadságommal érem el. Mindegyik sztoriban benne van, hogy valaki el akarja venni az ember szabadságát, de nem tudja, mert az illető szabadabb, mint bárki. Azért jók ezek a történetek, és azért érezzük jól magunkat az elolvasások után, mert arra figyelmeztetnek, hogy nincs olyan helyzet, ahol nekem ne lenne választásom. Mindig tehetek valamit, amire senki sem gondolt előre. Még én sem. Abban a pillanatban, ha kitörök a dobozból, ha kitörök a nyelvből, szabad vagyok.